Розділ восьмий. Я могла доїхати аж до Лондону головною дорогою. Однак це була погана ідея. Надто багато людей мене помітили би. Ні. Мій план поїздки до Лондону простіший і, як я сподівалася, цілком нелогічний. Відсутність самого плану. Погодьтеся, якщо я сама достаменно не знатиму, що роблю, то як про це здогадається мої брати? Звісно, вони робитимуть якісь припущення. Приміром, скажуть, мати возила її до Бату, тож, можливо, вона поїде туди. Або у її кімнаті є книга про Вельс із посничками-олівцем на карті. Може, вона зараз там? Я дуже сподівалася, що брати знайдуть книгу, яку я навмисно сховала в ляльковому будиночку як хибну підказку. Книжка таємні значення квітів була надто великою, аби брати її з собою. Тому я заховала її серед сотень інших фоліантів у бібліотеці маєтку. Майкрофт і Шерлок застосовуватимуть метод індукції, тож я вирішила, що можу покластися на удачу. Я дозволила дорозі завести мене на схід, обравши найбільш кам'янистий шлях, на якому непомітні сліди від велосипедних коліс. Байдуже куди заведе мене цей день, чи наступний. Я їстиму хліб і сир, спатиму просто небо, як кочівники. І зрештою, рано чи пізно, натраплю на залізничну колію. Прямуючи нею в якийсь бік, я обов'язково вийду на залізничну станцію. Окрім Чосерлі, бо там мене насамперед шукатимуть брати, мені підійде будь-яка станція в Англії, оскільки всі залізничні колії ведуть до Лондону. Нічогеньке випробування для юної леді на видані з 50-сантиметровою талією, яка звикла снідати вівсянкою, та носити вовняний одяг. Із цими радісними думками я крутила подалі, їдучи повз пасовийську лякурів, через трав'янисті луки, і нарешті виїхала на відкриті болота, подалі від знайомого села. Над головою у небесній блакиті співали жайворенки. Так само співало і моє стравожене серце. Доки я їхала бездоріжжям та уникала селищ, мені майже не траплялися перехожі – Лише де, де якийсь фермер відведе погляд від засіяного ріпою поля, однак його ані трохи не дивувала поява дорослої панянки на велосипеді. Власне, таких любителів велосипедних прогулянок останнім часом значно побільшало. На всипаній гравієм доріжці я навіть зустріла ще одну велосипедистку в бежевому обранні. Ми привітно кивнули одна одній. Вона вся блищала від спеки і фізичного навантаження. «Ви ж знаєте, що коні опрівають, чоловіки пітніють, а леді блищать». Впевнена, що я так само блищала. Навіть відчувала, як увесь цей блиск стікає по моїх боках під корсетом, сталеві ребра якого до болю натирали мені під пахвами. У полудневий час я відчула втому, тому вирішила зупинитися або перекусити. Тим більше, що за минулу ніч я не столила очей. Влаштувалася я під розлогим берестом на м'якому муху, Мене страшенно хилило в сон. Хотілося опустити голову на подошку з моху, проте, попоївши, я зробила над собою зусилля і знову всілася на велосипеда. Потрібно втекти якомога далі, перш ніж мене почнуть шукати. Того дня я недарма часто згадувала кочівників. Мені зустрівся табір циган у яскравих круговерхих фургончиках. Більшість шляхтян зневажали циган, проте мама іноді дозволяла їм зупинятися у нашому ферндалі. З я ними захоплювалася і навіть зараз зупинилася, аби краще їх роздивитися. Я з цікавістю розглядала їхніх різномастих коней, які гарцювали і смикали головами попри сильну спеку. Без остраху я помахала рукою мандрівникам у фургончиках, бо з усіх людей на світі найменше слід боятися, що цигани розкажуть про мене поліції. Похмурі чоловіки не звертали на мене уваги, проте декілька жінок із відкритими головами, шиями та руками помахали мені у відповідь. Дітлахи в лахмітях махали, пищали та кричали до мене, вимагаючи грошей. Безсоромні, брудні та злодікуваті. Саме так назвала б їх місіс Лейн – і, гадаю, вона мала рацію. Втім, якби в моїй кишені було кілька пені, я б неодмінно їм кинула. Того ж дня на сільській дорозі я зустріла мандрівного торговця. Його фургончик був обвішаний посудом парасольками, кошиками, морськими губками, пташиними клітками, пральними дошками і іншим крамом. Я зупинилася та попросила показати все його добро – від мідних чайників до гребенців із черепашичих раковин – я навмисно відволікала його увагу перш ніж купити те, що насправді було мені потрібне – саквояж. Перекинувши своє придбання через кермо велосипеда, я поїхала далі. Мені зустрічалися і інші мандрівники, які подорожували і на своїх двох, і на різних транспортних засобах. Починаючи від карет із четвірками коней і закінчуючи возами, запряженими віслюками. Проте пам'ять почала мене підводити – коли додалі більше давалися в знаки втома. Як на землю впали сутінки, кожна клітинка мого тіла нестерпно боліла. Я ще ніколи не була такою виснаженою. Їдучи по траві до самісіньких коренів, вищепані вівцями, я щосили налягала на педалі велосипеда. Нарешті дісталася низького, вкритого гострим вапняком пагорба, на верхівці якого бояв буковий гай. Опинившись у прихистку розлогих дерев, я одразу кинула свій велосипед і безсилу впала на бруд і торішнє листя. Мій настрій став настільки ж пригніченим увечері, наскільки піднесеним був уранці. Мене охопила тривога. Чи знайду я сили, завтра знову сісти на велосипед? Можна було заснути просто тут, хоча вперше мені спало на думку, а що як вночі піде дощ? Мій план нічого не планувати завчасно, і з кожною хвилинною важких роздумів здавався додалі безглуздішим. Посумувавши хвильку, я таки звалилася на ноги і під покровом темрява зняла капелюх, шпильки, багаж, який везла на собі, та цей жахливий курсет. Надто стомлена, аби навіть думати про їжу, я скрутилася на землі та, загорнувшись у нижній спідниці брудного костюма, миттєво провалилася в сон. Ця ніч була не схожою на жодну з попередніх. Посеред ночі я несподівано прокинулася. Я страшенно зголодніла. На небі не віднівся місяць. Його щільно запнули хмари. Можливо, скоро задущить. А без місячного чи зоряного сяйва я не зможу відшукати їжу, яку везла на велосипеді. Як не зможу знайти і сірники, які легковажно залишила коло їжі. «Гадаю, мене можна буде сміливо вважати щасливицею, якщо я взагалі зараз натраплю на свою згубу». «Прокляття!» – сердито пробурмотіла я, відчуваючи, як букове гілля шмагає мене по обличчю та плутається в одязі. Щойно я спробувала звестися на ноги. Втім, за мит'я геть забула про їжу і зацепеніла, пильно вдивляючись у темряву, бо зовсім близько від мене спалахнули яскраві вогні. То були гасові лампи – Виблискуючи поміж стовбурів дерев на пагорбі, вони привітно сяли вдалені наче зорі, що посипалися з неба на землю. Село. Я витрилася на пагорб з одного боку, навіть не здогадуючись, бо була надто втомлена, щоб іти у розвідку, що село розкинулося з іншого боку. Переді мною радше простягнулося містечко, доволі велике для того, аби мати газ. Може, тут є залізнична станція? І поки я про це думала. Нічну тишу розітнув протяжний низький гудок потягу. На світанку наступного дня я вибралася з-під Букового лісу, сподіваючись, що так рано мене ніхто не помітить. Звісно, я не боялася, що хтось мене опізнає, однак було б досить дивно виходити з такого примітивного сховку пішки та ще й з важким саквояжем, як для пристойно одягненої вдови. Так-так, саме вдови. Від маківки до п'ят я була одягнена у жалобне обрання яке дістала з маминої шафи. Костюм, що став доказом мого заміжжя, додавав до мого юного віку зайвої десяток років. Водночас я могла сховати під ним свої зручні старі чорні чоботи, а ще зав'язувати волосся у простий вузол, бо інших зачісок я робити не вміла. Та найкраще, що в цьому убранні я була просто невпізнаваною. Щільна чорна вуаль, що звисала з крисів мого чорного фетрового капелюшка, огортала всю мою голову тож я більше скидалася на пасічника, який порається коло вулика. Мої руки приховували чорні рукавички з козячої шкіри. Цю деталь я продумувала заздалегідь, бо не мала обручки. Темне шовкове обрання ховало мене від маківки до п'ят, взуто в чорні чоботи. Десять років тому матінка була значно стрункішою, тож її сукня чудово мені пасувала, навіть не довелося затягувати корсет. Власне, мені і не знадобився би й сам корсет, якби не доводилося маскувати під ним свій імпровізований багаж. Те, що я спершу спакувала на велосипед, тепер довелося носити в саквояжі чи кишенях. Матінка ненавиділа редикюлі, тож завчасно подбала про те, аби всі її сукні мали міські кишені для носової хусточки, лимонних людяників, шилінгів та пенсів. Я не могла натішитися впертості і непохитності моєї матері, яка навчила мене їздити на велосипеді. Тож тепер мені страшенно шкода було кидати свого вірного механічного коня в цьому буковому лісі. Проте я, напевно, не сумуватиму за своїм огидним сірим костюмом. У бліді світинковій сутіні я спустилася з пагорба вздовж живоплоту до вузької стежини. Тіло було виснажене від учорашньої втечі. Проте біль і страждання стали для мене справжнім благословенням. Завдяки ним я мусила рухатися повільно. Тож тепер неспішною жіночною ходою, яка чудово пасувала моєму маскуванню, я прямувала стежиною до гравійної дороги у напрямку міста. Світанок перетворився на тьмяний схід сонця. Мабуть, ось-ось почнеться злива. Власники крамничок тим часом піднімали жалюзі – а торговець Морозовим заходився запрягати в дорогу стареньку шкапу. Заспана служниця викидала щось до рожтака. Неподалік жінка в лахмітях підмітала перехрестя. Тротуаром крокували хлопчики-газетярі зі стосами ранкових газет. Жебрак, що торгував сірниками на розі будинку, закричав. «Хай буде світло! Сірники для джентльменів!» Декілька перехожих і справді виявилася джентльменами в циліндрах. Деякі з робітників були одягнені у фланелі і кепки. А нарешті висіло таке ж лахміття, як і на самому торговцеві. Проте він однаково величав усіх джентльменами. Звісно, мене він обминув увагою і не запропонував купити сірники. Адже леді, як відомо, не курять. На скляних дверях поруч зі стовпом у червону вілосмужку золотими літерами було виведено два слова – «Бельведер Тонсоріум». Раніше мені доводилося чути про містечко Бельведер на пристойній відстані від Канфорду. Розвернувшись, я помітила напис «Ощадний банк Бельведеру», викарбуваний на кам'яній перемишці величної будівлі неподалік. Чудово. Я дісталася потрібного місця. Неймовірно, подумалося мені, доки я переходила на той бік вулиці, переступаючи кінський послід як для простого дівчинська з невеликими розумовими здібностями. «Цибуля, картопля, пастернак», – вигукував якийсь чоловік, штовхаючи поперед себе візок із продуктами. «Свіжі гвоздики, на ботоньєрки для справжніх джентльменів. закликала закутана в шаль жіночка, що тримала цілий кошик квітів на продаж. «Неймовірне викрадення! Читати всім!» – раптом заверещав хлопчицький газетяр. «Викрадення?» «Маркіза Тюксбері викрила з Безилвезер-Холу!» Мені справді кортіло про це прочитати, але спочатку слід знайти залізничну станцію. Із такими думками я рушила слідом за вишиканим вбраним джентльменом у циліндрі та рукавичках, який мамохід чіпляв свіжого гвоздику до свого лацкана. Схоже, він ішов до міста у якихось справах. На підтвердження моєї гіпотези вже за мить почувся оглушливий гуркіт двигуна – від речання якого аж земля стригнулася під ногами. Відтак я побачила вежі і загострений дах залізничної станції. Годинок на одній із веж показував пів на сьому. Одразу ж почувся скрегіт гальм потяга, що прибував на станцію. Не знаю, чи поїхав мій мимовільний супутник до Лондону, оскільки щойно ми наблизилися до платформи. Мою увагу привернуло незвичайне видовище. На пароні поволі збирався на прозяв. Кілька констеблів вишикувалися уряд, аби стримувати витріщак, доки інші урядники в блакитних уніформах рушили назустріч потягу. Локомотив тягнув лише один вагон, на якому виднівся напис Поліцейський експрес. Із вагона вийшли декілька чоловіків у дорожньому одязі. Їхні плащі видовищно тягнулися по долівці. А вуха їхніх картузів, зав'язані у бантики на головах, скидалися на кролячі вушка. Кумедно, подумала я, пробираючись крізь натовп до віконечка, де продавали залізничні квитки. Навколо мене клекотіло сонмище голосів, наче я потрапила до киплячого казанка. Це ж Скотланд-Ярд, а вже ж детективи в цивільному одязі. Кажуть, вони витредолюють людей за Шерлоком Холмсом. «Матінко, рідна!» Спинившись, я уважно прислухалася. «Проте він не приїде. Важливі родинні справи». Як на те чоловік, що це сказав, прийшов повз мене, хай йому грець, і його слова розтанули в безладному балькутінні юрби. Більше я не почула ані слівця про свого брата. «Моя кузина, друга помічниця покоївки у маєтку». «Подайкують, що герцогиня геть спала з розуму». І вона каже, буцімто вони. «А герцогові саме час». Старий Пікерін із банку каже, що вони досі чекають на повідомлення з вимогами про викуп. Кому здався той хлопчисько без викупу? Хм, схоже, неймовірне викрадення відбулося десь неподалік. І справді. Спочатку я помітила, як декілька детективів сіли в Ландо і вже за мить помчали до Зеленого парку, який розкинувся поруч із залізничною станцією. Понад деревами зіймалися сірі готичні вежі маєтку, який, судячи з розмов довкола, Мав назву Безілвезер Хол. Цікаво. Втім, на мене чекали важливіші справи потрібно придбати квиток. Однак за мить я з'ясувала, що дістатися Лондону буде нескладно щогодини від ранку до самісінького вечора туди йшли потяги. Зник син герцога, читати всім негайно. закричав хлопчисько газетяр, який стояв під розкладом потягів. У проведінні я не вірила, тож мені стало дуже цікаво, чому доля завела мене саме сюди, на місце злочину, доки мій знаменитий брат десь далеко. Думки роїлися в голові, наче бджоли, і я не мала сил опиратися з покусі. Відмовившись від ідеї дістатися до віконця з лізничної каси, я придбала газету. Розділ дев'ятий. У кав'ярні біля станції Бальведер я обрала найвіддаленіший столик у кутку – та відвернулася до стіни, аби нарешті підняти вуаль. Мені кортіло зробити це з двох причин. По-перше, щоб поснідати випічкою з чаєм. А по-друге, щоб роздивитися зображення юного Маркіза Тюксбері з Базилвезера. На офіційному студійному портреті, що займав чи не половину першої шпальти газети, був зображений хлопець, одягнений у «Господи». Сподіваюся, його не примушують носити щодня оте оксамитове вбрання з воланами. А як йому ведеться з довгим до плечей білявим волоссям, закрученим у блискучі локуни? Схожа, його матінка надто захоплювалася маленьким лордом фон Глероєм, виданням, від якого постраждало ціле покоління хлоп'ят зі шляхетних родин. Наслідуючи стиль фон Глероя, маленький маркіз Юксбері носив лаковані черевики зі шкіраною пряжкою, білі панчохи, Чорні оксамитові штани до колін із сатиновими бантами по боках і поясом під чорним оксамитовим жакетом і з білими мережевими манжетами та кумірцем. Юнак дивився в об'єктив геть байдужим поглядом. Однак мені чомусь здалося, що його щели посіплені. Юний спадкоємець герцога таємничо зник. Таким був заголовок, потягнувшись по другу булочку, я прочитала. Події з найтривожнішими наслідками відбулися з позаранку середи у Базилвезер-Холі, родинному маєтку герцога Базилвезера, неподалік квітучого містечка Бельведер, коли помічник садівника помітив, що хтось прокрався до будинку крізь французькі двері більярдної зали. Слуги, яких уже попередили про злочин, одразу з'ясували, що замок внутрішніх дверей зламаний з особливою жорстокістю – на деревині виднілися сліди від леза ножа. Злякавшись крадіжки, дворецький одразу перевірив буфет зі столовим сріблом. Проте усе столове приладдя лежало на своїх місцях. Ніхто не чіпав ані тарелів, ані канделябрів у їдальні. Ані незліченних коштовностей у вітальні, галереї, бібліотеці чи в будь-яких інших приміщеннях без До того ж, на нижньому поверсі всі двері були цілими. Лише коли покоївки понесли глеки до сімейних покоїв герцога для традиційного вранічного вмивання, то виявили, що двері до спальні юного тюкзбері, Маркіза Безілвезера відчинені навстіж. Меблі, розкидані по всій кімнаті, стали німим доказом запеклої боротьби. Юнак зник. Маркіз – спадкоємець лорда Безілвезера, його єдиний син, якому виповнилося лише 12 років. Дванадцять? Здивовано вигукнула я. «Що таке, пані?» – запитала офіціантка, яка стояла позаду мене. «Ні, нічого». Я поклала газету на стіл і прикрила обличчя вуаллю. Я гадала йому менше років. Я уявляла Маркіза значно молодшим, мабуть, через його кучері і театральний костюм. «Дванадцять!» Чому хлопця примушували одягатися в солідний вовняний жакет і панталони, носити криватку і білий кумірець, як у студентів Ітонського коледжу, та чотирнадцяку зачіску. Раптом мені спало на думку, що схожі питання виникли і в мого брата Шерлока під час нашої останньої зустрічі. «О, ви прибідулашного зниклого Маркіза Тюксбері?» Його матінка душі за ним не чула. Кажуть, нещасна жінка споживоляла від горя. Відсунувши різким рухом стілець, я залишила на столі півпені, вийшла з кав'ярні та, довірившися квояжно-сильникові, попрямувала до базілвезер -холу. О, на мене чекає значно цікавіша пригода, аніж пошуки яскравих камінців і пташиних гнізд. Потрібно знайти справжню цінність, і я збиралася взятися до пошуків. Чомусь у мене не було сумнівів в успіхові. Я знала, де міг перебувати Маркіс Стюкспорі – Просто знала, хоч і не могла цього довести. Весь шлях довгою алеєю, обабіч якої росли в Алетенській тополі, я пройшла як у небутті, уявляючи, куди цей хлопчина міг подітися. Перші ворота були відчинені навстіж. Проте коло других мене зупинив охоронець. Йому наказала не пускати до маєтку всіляких гароздяв і надто допитливих газетних репортерів. Охоронець запитав мене, «Як вас звуть, мадам?» Енола Голмс», – бездумно бовкнула я. Якою ж дурепою я почувалася. Бодай я провалилася на цьому місці. Звісно, перед втечею я вигадала для себе нове ім'я – Айві Мешал. Айві – на знак вірності, дани на пам'яті про матінку. А прізвище Мешал утворилося в результаті кмітливого шифрування. Якщо розділити прізвище Голмс на два склади – прочитати їх справа наліво, а тоді записати так, як вимовляється «Войдемешел». Таке рідкісне прізвище зустрічається у будь-якому куточку Англії. Ви часом не родичка тих мешлів, що «Стотерінгхіс». Воно значно краще, аніж прізвище Голмс. «Айві Мешел». Як же кмітливо. «Айві Мешел». А тепер я до репа охоронцю своє справжнє ім'я – Еннола Голмс. Судячи з байдужого виразу його обличчя, Моє ім'я нічого йому не сказала. Наразі. Якщо за мною вже і почалося полювання, то відголос мисливського покрику точно ще не досяг вух цього чоловіка. «У яких справах ви прибули, місіс Голмс?» – запитав він. Оскільки досі я поводилася нерозважливо, слід було взяти з цього хоч якийсь зиск. Тож я відповіла, містер Шерлок Голмс не може взятися за цю справу, тож попросив мене оглянути місце злочину. Охоронець дивовано звів брови і бовкнув. «Ви родичка того самого детектива, мадам?» Авжеж, відповіла я стишеним голосом і швидко попрямувала повз охоронця до безілвезер -холу. Маєток, який з'явився мною на скругленому кінці дороги, міг би вмістити десяток таких будинків, як Ферндал. Утім, я вирішила не наближатися до його широких мармурових сходів чи то входу з колонами». Мене не цікавило ані цей дворянський палац, ані його англійські сади, прикрашені топіаріями та всіяні неймовірно гарними трояндами. Відхилившись від головної алеї, я прийшла великим газоном у напрямку, власне, Белзівезер парку, тобто до лісу, який оточував маєток і прилеглі сади. Хоча ні, не до лісу, радше до лісосмуги. Ступивши в затінок дерев, я очікувала натрапити тут на гущавину. Зарості моху, дикорослі ягоди, а натомість побачила м'яку травичку, вистережено так коротко, що на ній можна було грати в крикет. Яка ж нудна місцина. Ідучи далі, я не побачила жодної оголовини, лощини чи гроту. Схоже, маєток був звичайним і нецікавим. Як прикро, подумала я, коли знову звернула на галявину. Єдиним поясненням може бути місіс Холмс!» Почувся чийсь збентежений високий голос. Озирнувшись, я помітила, як до мене мчить збожеволіла від страху за сина мати. Сама герцогиня. Я одразу збагнула, що це вона. Надто дорога повсякденна лілова сукня з фалдистою нижньою спідницею з рожевого сірого атласу. Сріблясто-сіра накидка, що аж блищала від вишиканого гаптування. Втім, не було нічого коштовного у сльозах, які застигли на її змарнілому обличчі і нічого благородного в тому, як вона мчала до мене поміж дерев, наче поранена лебідка із крилами, з майже сивого волосся, що повибивалося з-під капелюшка і розсипалося по плечах. Слідом за нею дріботіли і кілька переляканих покоївок у фартушках та білих мережевих чіпцях, Мабуть, вибігли з дому за господинею, в чому були. Ваша світлосте Наполагливо умовляли вони, «Ваша світлосте, будьте ласкаві, зайдіть до будинку та випийте чашечку чаю, будь ласка, зараз же хлюбне дощ». Проте герцогиня не бажала їх слухати. Місіс Холмс». Щойно вона до мене торкнулася, і я відчула, як тремтять її оголені холодні руки. «Ви ж теж жінка, і маєте добре серце. Скажіть мені, хто міг наважитися на такий підступний злочин? Де може бути мій тюки? Що мені робити?» тримаючи її тремтячі руки у своїх долонях, я подумки подякувала небесам за важку вуаль, яка приховувала моє стривожене обличчя і зороковички, що стали перепоною між моїм теплим тілом і її крижаним. Тримайтеся, ваша світлосте, і... Я намагалася дібрати слова. Не втрачайте надії. Мені таки вдалося зібрати думки докупи і запитати. Дозвольте поцікавитися, чи було дебудь де з огляду на те, як палко вона опікувалася сином, я припустила, що герцогиня могла потайки стежити за ним або хоча б про щось здогадувалася. Чи є на території вашого маєтку місце, де ваш син полюбляв усамітнюватися? Усамітнюватися? Її заплакані почервонілі очі розгублено дивилися на мене. Що ви маєте на увазі? «Цукова та дурня, пролунав занацька чийсь дзвінкий Альт позаду мене. Це нікчем на вдова нічисінько не знає я знаю до вашого сина ваше світлосте. Озирнувшись, я побачила дивну жінку. Вона була ще вищою за мене і значно кремезнішою, однак найбільше мене вразила відсутність капелюшка та вкладеного у зачіску волосся. Жорстка шевелюра, незнайомка розметалися по плечах, тож її голова більше нагадувала абажур. Крім того, волосся жінки було руде, не каштанове черусяве. А майже червоне, як маковий цвіт. На затунованому рисовою пудрою обличчі блищали очі, вугільно чорні, наче осердя макової квітки. Її волосся та лице були настільки манливими, що я не одразу розгоділа обрання незнайомки. У мене залишився лише примарний спомин про бавовняний одяг можливо, з Єгипту чи Індії, зі стародавніми малиновими візерунками, що огортав її кремезну статуру так само незвично, як яскраво руде волосся обрамляло її обличчя. Герцогиня полегшено видихнула. «Мадам Лаліє? Ла О, ви прийшли на моє прохання, мадам Лаліє. Ла мадам хто? А, певне, це мадам піратичним медіум. У цьому ремеслі жінки – Морально та духовно величніша стать. Здобули більше шану, аніж чоловіки. Утім, такі особи, читок пак, пройди свідки, як їх називала моя матінка, викликають духів померлих. І, звісно, герцогиня ще сподівалася, що її сина серед цих духів не буде. То що ж тут робила ця кремезна жінка? «Мадам Леалія Сибіла де паповер, астральна пердоторіанка до ваших послуг!» Урочисто виголосила показна жінка. Будь-яку згубу я за виграшки знайду, бо духи витають усюди. Вони все знають і усе бачать, а я з ними приятелюю. Герцогиня схопила жінку за великі долоні у жовтих рукавичках. А я тим часом, як і дві смирні служниці, стояла, як громом уражена, з роззявленим відподу воротом. Однак мене приголомшили аж ніяк не винятковий вигляд цієї жінки. І не її незрабна фігура, навіть не її балачки продухів, хоч мені і хотілося вірити, що якимось чином я житиму після того, як моєї фізичної подоби не стане, та чомусь здавалося, що я матиму важливіші справи, аніж гепати дверями, заленчати дзвіночками і трясти столи. Означення астральне мене теж не вразило. З усього сказаного Лаолією, де Депапавер тільки одне слово змусило мене заумерти з несподіванки і втратити дар мови. Це слово «пердитуріанка». Від латинського «пердітос», що означає «загублений». Отже, «пердитуріанка» – це шукачка загубленого. Але як вона наважилася назвати себе так велично, займаючись пустопорожніми балачками з духами? «Шукачка загубленого» – наймудріша жінка, яка знаходить втрачене. Це моє покликання. Я – пердитуріанка. Чи могла б неї стати? І не астральною, а справжньою майстриною цієї справи. Першою у світі професійною, логічною та науковою пердитуріанкою. Цієї натхненої миті я знала це достеменно. Як і те, що моє справжнє прізвище – Холмс. І навіть не помітила, як покоївки провели герцогиню та мадам Лалію всередину будинку. Вони там, напевне, чаюватимуть чи влаштують спіритичний сеанс. Та мені було байдуже. Я блукала поміж дерев довкола Базілвезер парку. Ходила навмання, незважаючи на дрібний дощ. Думки, скажено, шугали в моїй голові. Натхнена сьогоднішньою пригодою, я почала ретельно складати план пошуку матусі. Правду кажучи, план був доволі простим. Після прибуття до Лондону я викличу таксі та попрошу водія відвезти мене до пристойного готелю, де зможу нормально повечеряти та добряче виспатися. Залишаючись у готелі, доки не знайду пристойну оселю, я відкриватиму банківські рахунки. Ні, спочатку я вирушу на Фліт-стріт і розміщу зашифровані особисті оголошення у виданнях «Які, це я, напевно, знала, читає матінка. Хіба ж вона не читатиме свої улюблені журнали, де б не була?» «Безумовно. Я чекатиму маминої відповіді. Просто чекатиму». Цього було б цілком достатньо. Якби я часто себе заспокоювала, мама справді була жива і здорова. Та в будь-якому разі мені залишалося тільки чекати. Принаймні, так здавалося раніше – Однак тепер, коли я знайшла своє справжнє покликання, я можу зробити значно більше. Нехай мій брат Шерлок залишається єдиним у світі приватним детективом-консультантом, скільки йому заменеться. А я стану єдиною у світі приватною пердитуріанкою-консультанткою. Узявшись за це ремесло, я мала б змогу зустрічатися з освіченими жінками, які збиралися у власних чайних кімнатах по всьому Лондону. Ці жінки могли знати маму. А ще я мала б можливість познайомитися з детективами зі Скотланд-Ярду, куди Шерлок уже надіслав запит щодо маминого зникнення, з іншими високопосадовцями та, можливо, навіть із непорядними людьми, які торгували інформацією. Оце так можливості? Схоже, я народжена, аби стати пердитурянкою, шукачкою зниклих дорогих серцю людей. І, і мені варто вже припинити про це мріяти і взятися до справи негайно. Просто зараз. Доки мене не перервали, я бачила лише одну можливість для сховку – дерево. Повертаючись назад до Нодоти, вилизаним парком маєтку Безільвезер, я зосередилася на пошуках цього конкретного дерева. Воно має бути розташовано не надто близько до Безільвезер Холо та його англійського саду, і не надто близько до краю парку. Найімовірніше, це дерево має бути всередині лісосмуги – де очі дорослих не мали б змоги підглядати. Подібно до мого сховку у ферндалі, під плакучою вербою в лощині з папороті, воно теж мало бути особливим, гідним називатися сховком. Раптом мжичка припинилася і визирнуло сонце. Я встигла обійти майже всю територію парку, аж ось натрапила на те, що шукала. Насправді це було не одне дерево, а аж чотири. І росли вони з одного стовбора, Чотири кланові саджанці, посаджені в одному місці, дивом прийнялися, утворивши симетричне гроно, чотири стовбери якого пнулися вгору під крутим кутом одне одного, з ідеальним квадратом простору між ними. Поставивши одну ногу на вузловато гілку та, вхопившись за зручну гілку, я прутку заскочила нагору, і опинилася на висоті одного метра над землею, поміж веподібними стовборами, ідеальною віссю в центрі чотирикутного Всесвіту, оточеного листям. Неймовірно. Однак раптом я помітила дещо ще неймовірніше. Я збагнула, що раніше тут хтось був. Можливо, молодий Маркіс Тюксбері. Він забив у стовбур одного з дерев із внутрішнього боку великий цвях, а точніше залізничний кілок, Навряд чи хтось із випадкових перехожих звернув би на нього увагу. Втім, кілок тримався міцно. Нащо він тут? Або щось повісити? Однак для цього можна скористатися значно меншим цвяхом. Я добре знала, навіщо потрібен такий кілок? Щоб поставити ногу, коли залазиш на гору. О, яке щастя знову опинитися на дереві після кількох тижнів існування у жіночій подобі. Проте мені не давали спокою тривожні думки. Що, як мене хтось помітить? Дама, вдова на дереві? Я розвернулася навкруги. І не побачивши нікого, наважилася ризикнути. Зняла капелюшок і вуаль, сховавши їх у листі над головою, підібгала з сукні вище колін і закріпила їх шпильками від капелюшка. Потім, поставивши ногу на кілок і схопившись за гілку, я підтягнулася вгору. Віття плуталося в моєму волосі, та мені було байдуже. Попри звичне шмагання по обличчю, підніматися було так само легко, як і лізти по дробині. І дійсно зручно, хоч мої хворі кінцівки протестували, чи не на кожному сантиметрі шляху. На щастя, юний маркіз Тюксбері забив залізничні кілки саме там, де не було кленового гілля, за яке можна вхопитися. Напрочутк кмітливий хлопчина цей маркіз – Напевно, він дістав ті залізничні кілки на коліях, що тягнулися неподалік родинного маєтку. Сподіваюся, жоден із потягів не зійшов із рейок через його витівку. Піднявшись приблизно на шість метрів, я зупинилася, аби поглянути, куди ж мене завели під казки Маркіза. Я задерла голову і... О, Боже! Він спорудив на дереві платформу. Коли дерева вкриті листям, із землі цю споруду годі побачити – Однак із мого місця можна було помилуватися нею. Це був квадратний каркас, виготовлений із обрізків непофарбованих дощок і встановлений поміж чотирьох кленів. Опорні балки простяглися поміж стовбурами дерев, затиснуті на шпичаках дерев, або закріплені шворкою, прив'язаною по кутах. Дошки лежали поперек балок, утворюючи примітивну подобу підлоги. Я одразу уявила, як хлопець спирав цю деревину по підвалах чи на горищах Хлівів, чи бозна де ще, а потім тягав дошки сюди. Можливо, навіть скрадався вночі, або підняти їх на дерево за допомогою мотузки, а відтак власноруч мостив в підлогу. І весь цей час його матінка накручувала його волосся щепцями і одягала в атласне оксамитове і мережевне вбрання. «Господи, змилуйся наді мною!» В одному кутку платформи хлопчина залишив отвір, крізь який можна було увійти. Варто зауважити, щойно я просунула в нього голову, як моя шана до молодого маркіза Тюксбері ще більше зросла. Напнуте квадратне полотно, можливо, обшивка фургона, слугувало дахом його сховку. По кутах хлопець розклав ковдри, які зазвичай стелили на сідла під час їзди верхи. Мабуть, він позичив їх на конюшні і згорнув таким чином, щоб на них зручно було сидіти. У чотири стовбори дерев юнак забив цвяхи, на яких тепер висіли петлі скрученого мотузка, зображення човнів, металевий свисток та безліч інших дрібничок. Я залізла всередину, аби краще все роздивитися. Утім, мою увагу одразу привернуло вражаюче видовище посеред дощаної підлоги. Клапки тканини – пошматовані так, що я не одразу втямала, що це таке. Чорний оксамит, біле мережево, блакитний атлас. Схоже, це залишки того, що раніше було чиїмось вбранням. А він чали цю купу сміття, волосся, довгі, хвилясті локони золотавого кольору. Мабуть, він постригся наголо. Маркіз Стюкзбері увійшов до цього сховища і пошматував своє вбрання. До того ж зробив це добровільно – Жоден викрадач не наважився би і навряд чи зміг би його сюди затягнути. З огляду на все, тюкзбері покинув цю схованку так само, як і потрапив сюди. Теж з власної волі. А зробив це заради того, щоб ніколи більше не бути Маркізом Безилвезером.